Hallå där, står på tå där. Köpa blåber. Mm. det, det har är nog. Ja, ja, jag måste bara, har du köpt blåbär någon gång i ditt liv? Nej, det har jag inte. Nej. Nej. Inte jag heller. det plockar man kanske. Det finns fan ingen som köper blåbär. Jo, men det måste väl ändå finnas. Det brukar väl ändå vara folk som säljer lite bär och svampar på torget. Ja, Är då. Och det är väl ändå rätt bekvämt att bara kunna köpa några lite blåbär istället för att ut och plocka själv. Ja, kanske. Man får skaffa en sån där skopa som de har. Mm. Nej, men jag har faktiskt aldrig de köpt har. blåbär. Det, det, det är bara för att det rimmar. Men tänker, det, det är ju Halloween idag. Det, när, när det här släpps, när fan det nu blir... Eh. För det är fortfarande krångel med uppladdningstjänsten. Det har ni nog mm. redan märkt eftersom det inte har hänt ett skit på några veckor. No. Eh, nu verkar sidan vara uppe igen. Det är archive.org eller vad någon sån där heter den. Det är också jävligt roligt att vi tar upp det här i en podd som ingen kan lyssna på. Nej men, men då får folk höra i efterhand och så <laughs> är vi förlåtna liksom. För Tänker att jag ska skri få skriva någonting på Facebook också kanske. Borde jag ha gjort redan förra veckan kanske. Men ja ja. Ja ja. Det, det, ja, det vi, vi är bättre sent än aldrig. Nej, nu är det, det jävla nu får man inte logga in. Så Nej. sidan funkar, så man kan väl gå in där och ladda hem grejer. Men du får inte ladda upp grejer. Nej, okej. Okay. Fan, det måste vara en rejäl attack om åkte på då. Ja, jag vet inte vad det är, eller om det är något... Det kan vara något upphovsrättsaktigt, för att det finns ju ändå en hel del upphovsrättsskyddat material där. Tror ja, liksom. okay. Om det är något sånt då, och inte bara en vanlig liksom, internetattack, jag har ingen aning. Men det som vi lägger ut, alltså visst rent tekniskt sett så är du och jag upphovsrättsinnehavare av det vi spelar in. Ja, precis. Men vi gör ju det här helt eh, gratis så att säga. Mm. Ja, det, precis. Det, det, det är ju inte så att vi, vi tjänar inte en krona på det här och... Eh, de som lyssnar på avsnitten betalar ju inte för dem heller. Nej, precis. Så det, det kanske, går, kanske fortfarande kommer att gå att ladda upp sådana här grejer. Mm. Ser vi inte om det är någon sån lösning de måste göra. Det är ju samma egentligen. Det är jävligt frustrerande i alla fall. Och jag ja, har, tack. Jag har inte orken att kolla upp några alternativ eftersom det är 300-någonting avsnitt som ska laddas upp då på någon annan typ av eh, plattform. Mm. Eller vad det nu kan vara en skitsamma. Visst, jag kan kolla upp det när jag har tid, lust och ork. Men just nu har jag inte det. Nu vill jag bara att saker ska funka. Ja, absolut. Men å andra sidan, det är andra läskiga grejer som pågår. <laughs> som att ja. det är val i USA. Jo, tack. Det... Men du vet, det var som jag sa. Jag lyssnar ganska mycket. Eller ganska mycket. Jag lyssnar på Filip och Fredriks specialpoddar nu. Mm. Eh, om valet. De släpper ju. Utöver sin vanliga podd så släpper de valpodd måndag, onsdag och fredag. Det har varit väldigt, väldigt underhållande. Sen kan jag säga så här, jag är ju inte så politisk, varken intresserad eller kunnig att jag kan ha en rimlig åsikt kring det här valet men Nej, jag tycker ju också, också att de väljer en väldigt, väldigt rolig approach kring det här. De tar ju upp lite saker som kanske TV4 SV SVT inte tar upp vilket passar mig helt perfekt bland annat så hade han ju då... alternativ medier ja, faktiskt i det här sammanhanget så gör jag nog det eh, bland annat så pratar de här nu om det var förra veckan om att eller i början av veckan att Donald Trump hade varit hos Joe Rogan som jag tror har väl den största podden i världen Det har vi en bit men och då skulle man kunna säga sa ju Fredrik Fikesson där att det är det bästa poddavsnittet han någonsin har hört för det gick inte att sluta. Och då tänkte jag, fan det här får ju kolla upp det ligger ju på Youtube med idag typ 42 miljoner visningar bara på Youtube. Och du vet, det är ett avsnitt som är tre timmar långt. Han får inte många få frågor, Donald Trump. Han sitter bara och pratar och pratar. Och jag förstår ju, jag håller ju inte med det 99%. 85% är väl rent ljug. Eller rent nonsens. Men det gick inte att sluta. Det var precis som Fredrik sa. Det gick inte att stänga av. För det var så. Bara titta på hur den här människan beter sig. Och hur han pratar. Bland annat det här då. Att han pratar om piloterna. Som flyger Air Force One. Han pratar. är the best pilots in United States Air Force and they're beautiful, perfect human beings Tom Cruise, if you think Tom Cruise is beautiful he's nothing, these guys are beautiful bara, men vad händer? B vad är det här? och så tror jag att alla de här 40 miljonerna någonting på Youtube som har sett det här alla är väl inte potentiella väljare utan det är väl väldigt många sådana som jag också som liksom inte ens får rösta. Men jag har på känn det är så mycket prat nu om att ja, men, eh, Kamala Harris hon tar in på Trump. Hon har, hon har gått om Trump i vissa viktiga delstater. Jag tror att han kommer vinna helt överlägset. <laughs> det, det ligger i luften att det blir en, det kommer nog bli en jordskridsseger av det här till slut ändå. Det skulle inte förvåna mig. Eftersom de pumpar upp nu hur jämnt det är liksom, så känner jag bara det kommer slå bak ut. Och så säger han ju att han kan lösa Rysslands krig mot Ukraina på 48 timmar. Ja men det är väl politikersnack i SDS? Ja det, det är klart att det är. Men... Jag kan fixa det här. Sen, sen när, man väl, när man väl blir invald oavsett mm. vilken sida eller politik. Alltså mm. bara allmänt. Sen när det väl kommer till kritan så är man ju också nej det kan man inte. För ja. att det, det är inte bara att bestämma. Exakt. Ja, kul. Jag hade egentligen bara tänkt att nämna att det var val i USA och inte säga så mycket mm. mer om det. Nej, jag vi, kan jag säga, vi behöver inte säga mer än nu. Det, det här är ju knappast en politikerpodd, så att säga. Men eh, jag ville ändå ha det sagt in och lyssna på den där jävla podden. Den är fascinerande. Det finns ett underhållningsvärde som eh, europe, tror jag. Och ja, garanterat jävla spektaklet Bara, vad fan håller de på med Det borta så <laughs> känner jag lite grann. Mm. annan läskig grej är ju att det är nordkoreanska soldater ute på fronten i alla fall i Kursk, det finns väl några kanske det är väl inte bekräftat i Ukraina också av de alternativa medier som jag konsumerar det är säkert inte ens sant men om, om vi tänker oss att det skulle vara sant mm. så är det ju spännande Okej, så att de har skickat dit soldater och de har liksom totalköttats ner på grund av att ryssarna bandlar dem som skit. Ja, precis. Det, det är också jävligt läskigt. Mm, såklart att det är. Inte för att jag har någon sympati för den sidan alltså rent politiskt eller krigsmässigt men just att Fan, vad människor behandlar människor jävligt vidrigt överlag. Mm. Det är Absolut. det läskiga. Sen tycker jag också att det är läskigt att... Nej, jag kommer inte på någonting. Nej. nej. Då så. Jag vill bara komma på något någonting läskigt här nu för att få lite Halloween-feeling. Men... Mm. Eh, nej. Det är väl det läskigaste som händer nu. Så är det. Proxykrig och desinformation och så vidare och så vidare. Ja. Människor lever i sin Platon-grotta som kallas TikTok och springer runt. Det är mm. läskigt. Okej, okay, ja. bra. Då, då har vi fått det sagt. <laughs> ja, eh, nu är det ju som sagt, det är väl Halloween när vi spelar in idag, 31 oktober. Vi har ju kört lite sådana specialavsnitt. Eh, mm. Ska vi kasta oss ur någonting... Om det ändå. Eller ska vi bara snacka? Vi kan väl ha en Halloween-betonad friåkning. Mm, absolut. Um, skulle jag kunna börja med en sak då? Ja, jag kör. Uh, och säga ut, här, det finns ju en uh, filmsida som heter Moviesign. Moviescene, jag vet inte. Uh, det vi kallar det för Moviescene. Mm, uh, som nu häromdagen listade... Uh, Ja, tio vidriga skräckfilmer eller slash tio skräckfilmer jag mår dåligt av att se ungefär så. Mm. Och då har det ju slagit mig det finns ju en filmserie som heter Terrifier eh, om en clown som är helt sjuk. Har du sett de här filmerna? Nej. Nej, det har ju inte jag heller. Och både du och jag gillar ju skräckfilm. Mm. Och eh, när jag läste om eh, Terrifier 2 som ska vara upp mot tre timmar lång så är det ändå en skräckfilmsfantast som konstaterar att det här är så vidriga scener i den här att det blir för mycket. Så att jag känner att det här var kul att se en gång. Jag vill aldrig se det här igen för jag modde dåligt. Då känner ju i alla fall jag att varför har jag inte tittat på de här filmerna? Men, men är det vidrigt som när vi pratade om för några år sedan om eh, filmer som vi inte rekommenderar till någon, tror jag det var? Ja, vi pratade om typ Aserbian-film och sådana ja, som eh, 20 dagar Ja, men det kan man väl säga. Mm -hmm. Båda de filmerna du nämnde nu är med högre upp på den här listan. Okej. Okay. Här känner jag väl ändå att... Eh, han säger att vissa scener där den här clownen som är The Terrifier, Art the Clown, som man tydligen kallas, uh, mördar folk på så brutala sätt att det var jobbigt att se. Det är mycket gore, så att säga. Mm. Men så kan uh, jag tycka uh, är kul. Lite så känner jag ju också. Så jag kan väl känna sig att det får väl bli ett litet helgprojekt för mig. Jag hade önskat att uh, jag hade sett de här filmerna till dagens avsnitt då, men så är inte fallet. Um, men uh, jag ska ha sett i alla fall ettan och tvåan då, tänker jag, till nästa gång. Och sen ser man så här, man pratar om budget på skräckfilmer ibland. Den här, Terrify 2, den kostar alltså 250 000 dollar att spela in. Uh, det är ju väldigt, väldigt låg budget, vilket jag kan tycka är bara positivt i det här fallet. Ja, när det gäller den här typen av film så ska det gärna vara det. Ja, uh, så det är två filmer som jag eh, kommer vilja se jag under på den här... Ja, ja, det är lugnt. Jag sitter och fepplar när jag lyssnar. Jag får, jag får skaffa någon sån här stressleksak och sitta och pilla med. Ja, <laughs> gör det. Eller en sån här fidget spinner kanske på väg tillbaka. Eller vad fan heter det? Ja, men de låter nog lite för mycket att sitta och, och ah, snurra ja. på. Mm. Du får köpa en sån här lera som astronauter klämmer på innan de ska upp i rymden för att ha starka nippor <laughs> Nipor heter det. Ja, ja. Nej, men jag, men, jag, jag det, är inte det, helt det, emot tanken att skaffa en leksak som man har på sån här NPF-anpassade skolor. Det, det verkar mm. så jävla festligt att ha en sån. Ja, men låt oss säga då att tills nästa vecka ska jag ha sett minst en, helst två av tre Terrifier-filmer då. Mm. Japp, har du något annat så jag tänker att du brukar ju ha, ha en i positiv bemärkelse tendens att spela igenom en del spel har du spelat igenom någonting som skulle kunna vara lite um, skulle passa till det temat vi valde alltså grejen är att jag spelade lite Resident Evil 2 remake för en vecka sedan men det var inte så att jag körde igenom det mm. men eh, jag tycker fall att det spelet är jävligt roligt jag har ju pratat om det här så himla många gånger, men det är väl en ganska bra... Sen är det ju alltid så sjukt ambivalent med Halloween i Sverige. Alla har säkert skojat om det på ett eller annat sätt, att det var liksom Halloween-tema på nattklubbar förra veckan, men det är inte Halloween för förrän nu. Och... Ja, men det tycker jag ju faktiskt är lite märkligt. Jag har sett att folk har gjort pumper och deras ungar har klätt ut sig. Och sen är de, ah, men den här Halloween-helgen var så fantastisk. Ja, det, det alltid, men jag vet inte om det hänger ihop med att allhelgorna all inte är på samma mm. datum varje år. Att man har, även om man vet att Halloween och allhelgorna är två olika saker. Men att man behandlar dem två som samma. Vilket mm. är egentligen helt jävla obegripligt. För att folk har ju inte så svårt att veta när fan julafton är. Nej, som också är på olika dagar Varje år då. Ja, Eller, ja. I, Inte samma datum Men olika veckodagar Så. Ja, det är samma datum Fast det blir olika veckodagar mm. Precis Och det är exakt samma med Halloween Det är 31 oktober, punkt mm. Det är inte helgen före Det är inte helgen efter Utan det är den 31 oktober Precis Gör, det... gör om, gör rätt Alla föräldrar det retar mig ganska mycket faktiskt. Ja, men du vet, det reta mig så orimligt mycket att jag knappt kan tala om det för folk. <laughs> det är ju sjukt. Det är samma datum varje år. Krångla för fan inte till det. Och det här är ju inte en jätteviktig tradition i Sverige, eller det har vi blivit det. Men den, nu låter det ju som en sån här bitter gubben att ja, men det här är någonting från USA. Mm. I det här fallet så tycker jag nog så att ja, men det, det är att man har i kommersiellt syfte importerat det här från USA. Men som mm. privatperson kan jag också tycka att det är jävligt trevligt att man gör någonting kul med hösten för att eh, de, de olika högtiderna lyser ju verkligen med från varo Alltså september, mm. oktober, november är ju pisstråkiga månader så sätt. Mm. Ja. Så det var bara bra. Men det känns också jävligt half -assed. Det är ingenting mm. som folk firar för att det finns ett syfte med det från början, Nej. utan det är bara härma aperi. Mm. Jag kommer för övrigt aldrig glömma av heller när i slutet på 90-talet, när Halloween hade kommit igång ordentligt och det var folk som kom och körde det här bus eller godis hem till oss för första gången och eh, Jocke Frids lillebror var utklädd i kommandosoldat från Vietnam typ. <laughs> Ja, herregud vad fan var det Halloween 2008 tror jag nog att det ja, men du vet, extremt olämpligt utklädnad med dagens mått Matt. jag tänker inte ens säga vad det var, inte på podden i alla fall Nej, men du vet det har jag ju sett någon form av meme någon gång som, nu kanske det här blir lite mycket också då, men som jag har sagt att du och jag när vi jobbar ihop borde gå ut på att det finns ju en bild på två tjejer som är utklädda till de här Columbine-mördarna och ha samma utstyrsel som dem. Vilket är så sjukt jävla opassande. Men jag tycker också att det är jävligt kul att, att jobba som lärare. <laughs> <laughs> och komma så på någon sån här Halloween-party. Bara för att det skulle vara så jävla grovt. Ja. Uh, min polare är Eric Harris och jag är Dylan Klebold. Oh. Det... Du var på den en sån tröjan... Jag har på mig en tröja som det står Wrath och du har en som det står Natural Selection. Åh oh, för fan, vad hemskt det hade varit. Jag får som Men det är kul alltså att skämta om. Ja, jag. Jag. Ja, ja, men man ska kunna skämta om allt, naturligtvis. Mm. Eh, men jävlar, ont i magen. Jag får bara att blotta tanken om man skulle göra en sån sak. Mm. Jo, Tack. Det är i och för sig en kul med Halloween. Men Halloween känns också som den, det här är ju sådana där grejer vi gör i påsk. Mm. Att det är lite häxerier och det är lite övernaturligt. Folk klär ut sig och uh, tigger godis. Mm. Men, ja, varför inte göra det på hösten också? Ja, varför inte? Och i ärletens namn, det känns som har inte påsken spelat ut sin roll i samhället det är Halloween istället jag menar går folk, påskkärringar och påsk, vad fan heter det påskgubbe, mm. vad heter det heter ja. det så ja. um, det vet jag, det har jag ju gjort men jag har ju inte sett någon unge göra det på tio år ja men det har jag, jag det... Ja, okej, okay. jag tänkte att det är Halloween istället men en, en sån här väldigt spännande sak, eftersom jag är född och uppvuxen i Dalsland så tiggde ju vi aldrig godis genom att knacka dörr. Nej. Vilket, vilket var sån här grej när man är vuxen och har insett att det är bara här man gör det. Mm. Utan då veker man ju sån här påskbrev, de här trekanterna. Det vet jag, det gör ju alla. Mm. Men traditionen i Dalsland är att fylla en sån trekant med godis Öppna dörren okay. hos en kompis och bara kasta in det påskbrevet, skrika glad, post, glad påsk, stänga dörren och dra därifrån. Ja, <laughs> oh, du ser. Det var på den tiden man inte låser dörren också så det var bara man öppnar dörren, kastar påskbrev och sen så springer man därifrån. <laughs> det har jag aldrig gjort faktiskt. Nej, jag, jag, jag har ju fattat nu i vuxen ålder att det är bara i Dalsland man gör det. Ja, men det kan jag ju faktiskt passa på att säga då att det kommer jag ihåg att när jag gick i skolan och vi skulle gå ut och gå på påsköver, påskövering, då berättade ju vår lärare, när jag var liten, då gjorde man så här. Som att det hade funnits då, inte bara idag, men att det, det var då det. Det var väl en prank prankgrej från början va? Ja, det tror jag. Nu använder jag lite Zoomerspråk här nu måste att säga pranks. Men mm. att det var något sätt att skoja med folk. Mm. Men, men i Dalsland så fyllde man inte det här påskbrevet med sten eller någonting. Mm. Utan det, man fyllde med godis. Mm. Och så var det ju en teckning där inne som man hade färglagt då. Det var en viktig mm. del av det. Och var man riktigt crafty så gjorde man en egen teckning och skickade. Ja, men Okej. det var ofta till de närmaste kompisarna då man hade tecknat sin, sitt eget påskbrev mm. Vackert Det är ändå en ganska fin tradition, det borde man anamma i hela Sverige mm. det, Förutsatt att den, folk kan låsa upp alla dörrarna då men <laughs> det, det förstår jag, det går ju inte för då kommer någon 14-åring med en AK-47 kanske, det, det vill man ju inte <laughs> Nej, verkligen inte Men, yes. men, men annars, jag har inte spelat sådär jättemycket Halloween-betonat Jag har lite Resident Evil Jag mm. är extremt sugen på Silent Hill 2 fortfarande men, Ja, det är nästan jag också eh, Däremot så är jag fortfarande i det stadiet just nu där Det kastas runt mellan olika spel eh, Jag har inte spelat Wukong på ett tag För jag har inte riktigt tålamodet att spela det spelet Nej Jag dog på en boss tre gånger och sen när jag skiter i det Vilken var det då? Det var sista bossen på kapitel 4. Ja, okej. Okay. Men, men det var väl för att på tredje försöket så var han så jävla nära på att dö. <laughs> ja. Men så gör han en sån här evighetskombo som jag inte kunde akta mig för för att min stammorna ja. tog slut och så dog jag på grund av det. Eh, kan du beskriva lite snabbt hur den bossen ser ut för mig? bara? Eh, men han är väl... Jag har, nu har jag ju fan glömt hur fan skapet ser ut. Ja, man har en svärd typ. Ja, det har han. Första gången du möter honom så är de här spindlarna med och slåss mot honom. Ja, okay, men när du nu... dör och gör om det då har han lite liv borta från sin mätare för att det ska mm. vara som att så och har... spindelgrejen igen. Mm. Och det var, jag kämpar ju ganska mycket med den här bossen också men så kom jag ju på sen så här att aha, i kapitel två då fick jag ett item som gick att använda på bossen. Undrar om det är så med det här itemet i det här kapitlet också. Och när jag använder det så klarar jag honom direkt. Jag tycker det är synd att det är lite så att det är pissvårt om du inte använder en item. Att det är lite skriptat på det sättet. Ja, absolut. Det håller jag med om. Men uh, um, det är, jag vet inte om du har fått tag på den. Det heter ju någonting med Needle. En sån, um, samma som den heter Wind -tamer som man kan använda till exempel. Jag får nästan kolla vad fan jag har där för att nu har jag ju kört Wokong på det sättet att jag, jag skiter i hemligheter och sånt och nu vill jag bara bli klar med det här spelet. Mm. Sen önskar jag ju så här att jag vill ju så gärna innan du ger dig på sista bossen, du måste testa den bossen som folk kallar för den, den riktiga slutbossen. Mm. Det måste du bara göra. För jag vill jo. se vad du tycker om den. Så har inte förbrott dem. Utan spela till sista bossen då. Och sen gå tillbaka. För jag vill se. det alltså, Jag har ju räknat lite på det. Jag kanske körde den bossen. 20, 25, 30 gånger kanske. Mm. Uh, och det är det ju många som har gjort. Men jag tyckte att det var. Trots att det också finns ett. System som jag faktiskt. Utan att titta på. Uh, titta på några sådana här guider eller sånt så har jag gjort det i efterhand och det är ganska många som har valt det sättet jag valde att slå den bossen på. Mm. Um, för det var väl helt uppenbart att det blir mycket enklare om du använder det här itemet på det här sättet. Mm. Då blir den lättare. Men innan man kom fram till det, då var den ju så på ett bra sätt ska jag säga frustrerande att jag höll ju på att bli tokig. Ska jag berätta lite i hemlighet vad jag gjorde? Ja, jag gör det. Det var faktiskt inte... Det var, ingen, det var inte ur ren rage. Men det blev ju ändå så. Mm. För då hade jag flera gånger i rad kanske haft... Ja en kombo till på bossen. Så hade den varit nere. Mm. När det blev så för tredje gången i rad. Så gjorde jag bara så här... Oh. Och så slog jag ner huvudet. Tänkte jag i skrivbordet. Inte speciellt hårt. Men bara så här... Jag orkar inte. Mm. Men så träffade jag tangentbordet och bröt då sönder ett av de här benen under tangentbordet så att man kan luta det lite. Ja. Så jag har nu också skallat sunder ett tangentbord. <laughs> och det är helt omöjligt att använda utan att höja upp det. Så nu har jag fått lägga lite papper under på ena sidan för att jag ska kunna använda mitt tangentbord. Det är ändå en väldigt fin lösning tycker jag. Ja, det fick ju bli så. För jag tänkte, kan man ha det utan att höja upp det lite? Nej, det var ju helt otänkbart. Och and... det, var... det var ju dumt. Jag tror att det är ett ganska nytt tangentbord också. Så kände jag mig lite dum. Och inte ens här att jag slog inte sönder det. det. var bara av ren sån här uppgivelse. Upp... Nej, vad heter det? Uppgivenhet. Jag bara kände, nu får det väl ändå räcka. Men det var som min gamla MacBook Pro från 2008 som levde sina sista dagar där 2011 där någonstans och blev konstant överhettad alltså de blev ju varm så in i helvete så jag brukar alltid lägga den på antingen en bädd av du vet när du köper sån här en bädd av rosor nej nej för helvete men jag kunde du inte sluta bli du, du, du köper som det ser ut som plastpåsar men det är liksom för iskuber eller rum ja, ja. Eller de ja, ja, egentligen mm. så jag fryst en massa sådana och ställde datorn på då funkade den Ja, smart lösningen ändå. Ja, det var en ganska smart lösning. Men de smälte ju. Och så fick man slänga in dem i frysen igen och ta ut några nya och ställa datorn på. Att man ändå i desperation ändå hittar lösningar som är ändå rätt fiffiga. Mm. Nu är det ju inte superfiffigt då, då får jag ändå jag ändå säga att säga att datorn med is. Men... Nej, men då, då var ju det ändå en äh, fiffigare lösning än att vika ett A4 fyra gånger. Ja, men det är ju sådana grejer man gör. Man kan väl göra samma med äh, driftstick på... Äh, Nintendo Switch att du skruvar isär din Joy-Con och så mm. lägger du i en liten pappfyrkant mm. så, så att den ska hålla sig stabil ja. har jag sett på internet jag har inte provat det själv jag vet inte ja. okay. Jag fan. gör den dumma lösningen att när, jag har sti, när jag får stickdrift <laughs> på ett par Joy-Cons så köper jag nya ja. det är väldigt rimligt också Tills de får stickdrift, då köper jag nya igen. Det är inte så ekonomiskt gångbart, men vad fan, vad ska man göra? Jag kanske får prova en sån där lösning någon gång. Mm. Vaska ett par. Ja. Men sådana lösningar, det är ändå ganska fint att man fortfarande gör det, även om när man ändå är vuxen och har jobb, skulle kunna köpa mm. sig någonting nytt, men det är ovärt. Det är samma med datorn jag har nu. Det är ju inget fel på den, men den har ju skaffat en extern fläkt till eh, som jag sätter datorn på och så blåser den luft underifrån. Bara för att jag fortfarande är ärrad över <går> min MacBook Pro från 2008. Ja, <går> du ser. Ehm, ska jag kasta ut någonting för att byta ämne lite? Jag har ju ja. faktiskt eh, jag har ju lirat ett spel igen som jag faktiskt eh, brukar köpa varje år. För att det skänker mig ändå i alla fall när det kommer till multiplayer lite underhållning varje år i slutet av oktober. FIFA. Men nu nej, nu kom ja, det är i stort sett samma typ av uh, koncept får man ändå säga. Uh, men nu hade jag ju turen att uh, Call of Duty Black Ops 6 uh, kom ju direkt till, ble, uh, ju direkt till uh, Game Pass första dagen. Mm. Det var bara att ladda hem och köra igenom. Och det får jag säga att Modern Warfare 3 som är någon form av vi har sagt det någon gång för många år sedan nästan en reimagination av ett annat Modern Warfare 3 som mm. finns uh, där var ju kampanjen total katastrof jag recenserade ju det spelet på FZ och gav det en två av fem i betyg och har väl senare känt att om inte en extremt svag tvåa så kanske till och med ett väldigt snällt betyg, det kanske skulle ha mm. haft en etta till och med för det det var en sån svag kampanj, den var kort och hela konceptet kände helt orimligt. Därför så skickade jag ett meddelande till dig i helgen nu som har mm. passerat att jag är i chock typ att fan, kampanjen i Black Ops 6 den är bra. Jag har kul när jag spelar det här. Det känns liksom klassisk sån här och lite hemskt att säga i dagens läge kanske men det är en bra krigssimulator. Mm förklätt i en kanske B-Hollywood-rulle bara ren och skär action rakt igenom um, jag vet att det första uppdraget utspelar sig under Kuwait-kriget i Irak mm. man har precis bombat en konvoj och så ska man hämta ut ett ja, high valuable target som CIA vill förhöra och just där och då tycker jag att det är helt perfekt, ljudet är jättebra det är snygg grafik maffiga scener och det är extremt tillfredsställande att skjuta fiender i huvudet. Det är bara någonting. Det känns i hela kroppen när det träffar. Tagit från sitt sammanhang så är det väldigt roligt sagt. Ja, men alltså att det, liksom, det blir en sån här liten ljudeffekt när skottet träffar. Typ, jag ska försöka så här. Som bara är så åh, jag gillar det här. Ja. Um, och några uppdrag in det var ju då jag skickade det här meddelandet till dig att fan, det här är bra. Sen skulle det visa sig att det följdes av några uppdrag som inte alls var lika bra. Nej, vad fan? Uh, lite synd. Uh, jag kan tycka att uh, när man lirar Call of Duty uh, jag kan köpa att uh, de säger sig ja, men du, ska du ska infiltrera den här basen. Uh, larmet får inte gå så du får använda vapen med ljuddämpare. Mm. Uh, stealth på det sättet. Det kan jag köpa. Men det är inte Call of Duties grej att ett helt uppdrag där du inte har ett vapen och inte får bli upptäckt och liksom ska... Ja, men fy fan, uh, vad tråkigt. Uh, ...ducka bakom bokhyllor och så vidare. Och så där. Det skulle det, vara tempo i ett Call of Duty-spel. Det fungerade jätte, jätte dåligt. Och jag vet inte hur många gånger jag fick köra om det här uppdraget för att jag inte hade lärt mig vilken utsnisslad bana som fienderna gick. Mm för att, okej, okay, den här fienden den rör sig runt det här området den andra rör sig här och den tredje rör sig där och så går de bara runt så som väldigt korkade datorstyrda figurer mm. um, så det känns också, första gången tror jag inte att det går att klara utan man behöver några försök på sig innan man lär sig ja, precis nu när han försvinner runt hörnet, då hinner jag springa fram till datorn och hacka och sen ska jag röra mig hit och sen dit, och sen dit. Då klarar jag det. Men du, jag tror att jag körde det här 15 gånger. Och jag var ju så jävla förbannad på det här uppdraget. <laughs> Men framåt slutet så blir det mer klassisk kod igen. Med liksom ren och skär action. Och då blev det bra. Så jag recenserade faktiskt det här på FZ också. In och läste recensionen. Jag kan säga att det fick tre av fem. På Det betyder det Bra. Och det var väl precis det det var. Det var åtta timmar bra underhållning. Eh, kommer inte spela det på en högre svårighetsgrad. Jag kommer inte spela om uppdrag för att hitta alla hiden objekt och sånt där som finns. Utan jag är nöjd. Eh, och så är det ju väldigt bra jag tänker att eh, 150 kronor i månaden för Game Pass på PC och Xbox. Eh, det var det värt. Uh, sen ligger ju ta med fan priset på en fysisk kopia ligger väl på 600 spänn och vill du ha en digital kopia så ligger den väl upp mot 800-900 så mycket pengar om du bara är intresserad av singleplayer är det inte värt ändå uh, då är det mycket mycket bättre att man fan signa billigaste gamepass då och spela det och sen säg upp det direkt när du har betalat då får du det för 100 spänn det är det ju utan tvekan värt Bara för att spela singleplayer uh, Nu är det ju så Nu har jag ju Mycket multiplayer Och där tycker jag I det här konceptet Små tajta banor Snabb action Då tycker jag att gjort det är helt överlägset mm. De har ingen konkurrent Det är skitkul faktiskt och försäljningssiffran och populariteten av spelserien talar för att det är så, helt enkelt. Ja, och det har de ju sagt. Eh, eh, de har aldrig fått, de har aldrig sålt så många X på eh, Steam. De har aldrig sålt så många Playstation 5-kopior. Och de har aldrig fått så ny, så många nya eh, prenumeranter på Game Pass på dag ett nätespelsläpp. Så en succé är det ju uppenbarligen. Sen, ja. är, det väl, sen är det väl säkert så... Säg att, nu drar jag en siffra ur röven Säg att de har fått 5 miljoner nya prenumeranter Som vill spela det här spelet Då kanske 4 miljoner Kanske 4,8 miljoner är sådana som har sagt upp det direkt mm. Så man får väl ta en sån siffra med lite, en liten nypa salt Men nu tycker jag Ditt ljud försvinner lite då och då Aha, okej okay. Nu är du tillbaks Ja, det jag sa att jag tycker ändå att de sköter Game Pass ganska smart nu, Microsoft för nu gör de så, nu slutet på oktober så kommer Call of Duty. Jag vet ju med mig själv, det är väl roligt att köra det. Nu ballar lite, jag vet inte vad, vad det här beror på. Ska vi ta en liten check kanske? Ja, vi får ta en liten check så vi pausar där och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Så nu är jag tillbaka, jag spelar in i Lundom Joel har tagit av sig höljurarna och eh, försöker fixa med sin dator, han har ryckt ut en skärmkabel så vi ska se vad han säger nu när han är klar, när han inte vet att jag spelar in honom i smyg Men Jävlar. utifrån det jag ser i våran videokonversation är att det pillas en del man skulle kunna beskriva hur det ser ut i hans rum nu som att det pågår en jordbävning. Det måste ha varit någonting som gick riktigt, riktigt snett. Joel syns inte i bild nu så att jag, kan, jag kan bara föreställa mig vad han gör nu. När det skakar till så att säga. Jag skulle vilja dra något skämt om att han gör någonting olämpligt men jag tror inte det är det som händer. Nu ser jag att det är någon form av ljuskälla som reflekteras på hans mikrofon så nu kanske det löste sig. Där syndes Joel i bild i några sekunder. Det, det ser lite grann ut som att han dansar runt en julgran och att man har placerat en kamera i julgranen. Nu ska vi se vad han har att säga. Så där, eh, Nu är alla skärmar och mikrofoner igång igen, tror jag. Efter många om och men. Eh, hörde sen när jag sa jävlar. Ja. Jag slog nämligen ut ett glas vin när jag flyttade skrivbordet. <laughs> ja, jag har haft lite live-kommentering när du har grejer. Ja. Ja, jag har ju halvhört, för hörlurarna har ju legat på skrivbordet. Ja, ah, fan också. Jag tänkte ifall du skulle <laughs> säga men, något säger... olämpligt eller någonting. Nej, jag, jag har ju hört mummel, inte vad du har sagt. Så. Ja, ja men, det, men det är så jag pratar. Mm, men nu har jag dragit ur och satt tillbaka mikrofonen så får vi väl se ifall det fungerar bättre. Jag pallar mm. inte att köpa en ny nu. Nej. Nej. Jag, jag kommer inte ihåg var vi var någonstans vi pratade om Call of Duty och att det var bra mm. eh, och Nej, att man kan läsa kan väl, din recension jag kan väl konstatera så här då att jag tror att eh, de har fått väldigt, väldigt många nya prenumeranter, Microsoft på eh, Game Pass eh, jag tror att de flesta av dem kanske är såna som betalar en månad för att lira Call of Duty en månad och sen säger de upp men jag tycker också att de sköter det jävligt snyggt nu, Microsoft, med Game Pass. För då har vi i slutet på november så kommer Stalker 2, som heter någonting med Chernobyl, som är det här spelet som har utvecklats i Ukraina, som skulle släppts för flera år sedan, men som har blivit försenad på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Det tror jag att kanske många vill både stödspela och kanske stödköpa. Mm. Så då har vi det i november och sen i december kommer Indiana Jones-spelet. Så jag tror att att lägga ut de här stora titlarna på det sättet kanske kan locka kvar en del människor också. Mm. Det var det jag ville ha sagt bara. Ja, men så är det väl alltid om en del skaffar Game Pass för att de vill spela ett spel för att inte punga ut de här orimliga priserna som du måste betala för att spela en digitalt eh, exemplar som inte är ett exemplar utan bara en typ licens för att få spela under begränsad tid. Även om mm. det är ganska lång tid. Mm. Men då är det väl inte helt orimligt att tänka sig att de kommer att kolla in andra titlar när de väl har det. Nej, exakt. Och sen av bekvämlighet, att ah, men vad fan, det här kan väl ha kvar. Det är lite som när jag har skaffat streamingtjänster att. Det kanske är någon serie som får mig att skaffa streamingtjänsten och sen en jävla massa andra grejer som får den att stanna kvar. Mm. Men jag har Precis. inte spelat Xbox sen, sen i somras, tror jag. Nej. Mm. Det är ju inte så att jag har sagt upp mitt Game Pass. Nej. Exakt, Det ligger bara kvar ändå. Ja. Mm. Men, men rätt som det är så kommer det någonting som gör att jag vill spela Xbox. Mm. Så det får väl vara kvar. Så att jag, jag kommer nog inte säga upp den tjänsten. Däremot eh, hade jag tänkt att säga upp eh, min Nintendo Online-tjänst. Det är inte särskilt dyrt. Men det som jag får eh, är ju... Ja, jag kan spela spel online. Det gör jag inte. Inte på Nej. Nintendo framför allt. Eh, och man får ju tillgång till... Eh, ett gäng retrospel vilket är en kanondil. grejen är ju att jag kan ju spela dem på original hårdvara så att jag har ju inte behov av det mm. överhuvudtaget Nej. sen var det en grej som kom ganska nyligen som fick mig att tänka om att ja, man kanske ska ha kvar den då visst du, du kan köpa exklusiva tillbehör också om du har eh, Switch Online eller vad fan det heter tillbehör som i vad då? Handkontroller och sånt. Aha, okej okay. Men nu har Nintendo... Det är ju fan åker. Ja, det är klart där Men de har bara, lanserat... För övrigt bara, så säga, det var ett citat från Tusenbröder, denna briljanta gamla serie. <laughs> Men de har lanserat en ny tjänst, Nintendo Music, tror jag den hette. Uh -huh. Om inte annars är det där det är. Alltså att du kan... <laughs> Nej men som en, inte vet jag, Spotify-applikation men att du streamar Nintendo soundtracks eller soundtracks från spel som har släppts på Nintendo ja. åtminstone. Nice. Det är ju ändå ganska fett kan jag tycka. Mm, det låter superspännande tycker jag. Jag menar Donkey Kong Country soundtracket. Det kan man fan lyssna på. Mm, det kan man. <laughs> David Wise vet hur man gör musik. Särskilt en av de första banorna I Donkey Kong Country 2 då Den är på piratskeppet där ja, ja det spelet har ju Grymt jävla bra soundtrack Det är mm. väl kanske det bästa av de tre Super Nintendo-spelen alltså, ja, Spelmässigt är väl det egentligen bäst också Men, men Soundtrackmässigt så är det rätt Överlägset mm. Förutom vattenbanan I Donkey Kong Country 1 som är en av de skönaste TV-spelslåtarna som har gjorts <laughs> Ja, det kan man väl lugnt säga Nej, så jag får väl prova den tjänsten först, om det är något att ha innan jag bestämmer mig för att eh, skita i det. Eh, men som sagt, för min del så är det ju bara att ja, mm. men jag, jag har ju inte alla spelen, det har jag verkligen inte. Men de som man vill spela på den där tjänsterna, de flesta har jag ju redan. Mm. Sen tycker jag att det är skitbra att man kan spela 1964 och eh, Sega Mega Drive och Game Boy Advance. Men jag kan ju spela dem på originalhårdvara och det är oftast lite roligare än på emulerat. Mm, såklart. Men har man inte originalhårdvara så är det ju är ingen snack om den saken. Mm. Däremot så apropå originalhårdvara jag har faktiskt spelat en hel del Final Fantasy 7 den här veckan. Okej okay. Vad spel... kommer det sig Det är ett spel som jag bara Kört igenom från början till slut en gång Vad jag kan minnas ja. Jag har påbörjat det sex eller sju gånger Men alltid hunnit att tröttna För att jag tycker att det Blir sämre och sämre För ju längre in i spelet man kommer mm. Men Nu börjar jag ändra åsikt Faktiskt Mm. <laughs> Okay. Nu tycker jag nog fan att det är ett rätt jämnt spel ändå. Eh, visst, sto Storyn jo, men den är ganska cool faktiskt. Eh, karaktärerna, eh, man saknar ändå liksom efter att ha kört sexan så tycker man att fan det är lite tunt med karaktärsutveckling i Final Fantasy VII. No. Men karaktärerna Sen... är coola som de är bara i deras design och hur de ser ut. Så att det känns som att det är förlåtet nästan. Ja, sen tycker jag ju att eh, om man pratar skurkar så tycker jag att sexan har en bättre skurk. Ja. Mm. Som kanske är den bästa typ. ja, ja det tycker jag också. Eh, men när... när eh, jag, vet, det, jag vet inte vad det är men nu känns det som att jag begriper mig på sjuan bättre. Att jag fattar lite mer vad det är som händer Okej. Okay. För jag alltid tycker att det är lite rörigt. Jag har någon är klon här. Någon har fått eh, Genova-gener hit. Och någon har fått det här. Alltså, vad va, va är det här ens? Och man följer <laughs> efter den här antagonisten. Och, va, men är det här allt? Men jag vet inte, nu känns det som att jag börjar antagligen för att jag alltid har tröttnat och kört igenom andra skivan utan att ens tänka. Utan jag har bara det enda jag har gjort är att förflytta mina karaktärer och fightats. Det är det enda jag gjort. Jag har inte brytt mig ett skit om vad som sägs eller görs i spelet överhuvudtaget. Ah, det, okay. blev, det, blev, det blev så uppenbart nu när jag, när jag kört andra skivan att jag kommer inte ihåg någonting. Mm. Hur många skivor är det på det? Tre. tre ah, okay. Så jag börjar faktiskt ändra åsiktligt om Final Fantasy 7 eh, att nej, jag tycker inte att det är det bästa Final Fantasy-spelet däremot eh, så kan jag än mer förstå att det är många favorit. Mm. Ja. Så, så det, ändå, det, är, det är ganska lätt tillgängligt. Det kan vara avancerat om man vill. Eh, det är ganska kul eh, om materia systemet. börjar förstå lite mer hur det funkar och bara, det mm -hmm. är ju genialist. Eh, det är inte lika tidskrävande som Esper-systemet i sexan <laughs> eller jobbsystemet är i femman. Ah, okay. Men det, det är visst, Det är nästan lika avancerat men du kan ändå customiza karaktärerna lite mer på detaljnivå utan att det blir för krångligt som jag tror många kan uppleva att åttan är. Mm, Okej. Okay. Så nu blir jag sugen på att för när jag, kört, när jag körde Final Fantasy 7 när fan kan det ha varit 2008 eller någonting var det, när jag körde igenom lyckades köra igenom det mm. då låg jag ju halvsov när jag klarade det. Jag, tro, jag, tror, jag, somnade, jag tror jag somnade ifrån eh, slutsekvensen. Alltså, så jag, jag fattade ju ingenting av någonting och det är väl lite så jag känt med sjuan an att jag, jag begriper inte vad det är folk gillar för jag begriper inte skit av vad det är som händer. Mm. Eh, men nu när jag är 38 år så börjar jag förstå det lite bättre. Bara, aha. Men det här var fan inte så dumt. Ja, det var väl dags helt enkelt. Ja, men, men som sagt, jag kanske inte skulle säga att fall 57 är det bästa spelet någonsin eller så där. Eh, men det är nog fan så mycket bättre än vad jag vill minnas. Ja, okej. Okay. Men det är ändå kul, tänker jag. Ja, jag tycker också att det är kul. Jag gillar att ändra uppfattning om spel som jag tror mig tycker är överskattade eller inte så bra. Mm. Okej. Okay. Nu, nu känner jag mig ändå investerad i Final Fantasy VII. Jag har nog aldrig känt mig investerad i det spelet. Mm. okej. Okay. Smart. Eller mm. smart, kul menar jag. Ja, nej men så Final Fantasy VII har fått en revansch här nu. Mm. Och, visa, och visa vad det går för. För mig. Ja. Um. Och, uh, lite avslutningsvis i alla fall för min del, uh, vad jag har gjort den senaste tiden då, så har jag också börjat på uh, ett spel som kanske lanserades ganska sent i Playstation 4-generationen. Den konsolgenerationen uh, som kom väldigt, väldigt högt på många sådana här listor. Det bästa spelet på konsolen, det bästa spelet den här generationen. Uh, jag börjar på Ghost of Tsushima. Mm. Jag tror att det är så det uttalas. Mm. <laughs> har spelat liksom tutorial slash introt bara. Mm. Men tycker att det lyckas att göra någonting nytt hittills. Jag var lite förvånad till en början när jag spelade som min samuraj att man inte kunde man kunde inte låsa en fiende. Utan istället, om du har tre fiender runt dig så använder du vänster styrspak för att, och riktar mot den fienden du vill anfalla eller den fienden du vill blocka. Uh, mm -hmm. Vilket gör det blir ganska bra flow i det, tycker jag. Så det är lite annorlunda stridsystem och det känns väldigt... Och du fattar att det, att det känns lite som att jag verkligen använder en katana. Mm. Uh, så det ska bli spännande att köra igenom det här. Sen får man ju se... Hur är värden att utforska och så vidare? Det kan man ju aldrig veta på förhand. Men det är ju jätte, jätte många som tycker att det är ett väldigt väldigt bra spel. Så det tror jag väl att jag kommer och tycka också. Gissar jag. Jag har varken sett eller hört någon säga någonting dåligt om det spelet. Mm. Och det är väl en uppföljare på gång dessutom. Ja, ska komma under nästa år De kör ju vidare på det här Ghost of Och så heter det någonting annat Och så kan de placera det i en annan tid I den här japanska kulturen Så det, det blir nog spännande Oj Det fick mig osäkert att tänka på Ghost of Kiev Kommer den tror du? <laughs> ja, antagligen, förr eller senare Kan det bli tillägg till Microsoft Flight Simulator <laughs> Ja, fan. Det lär bli så. att Säg om 10-15 år så kanske Call of Duty har Ukraina-kriget som en grej. Ja, det beror på vem som vinner. <laughs> ja, jo, det, det är klart. Mm. Det är klart att eh, amerikansk tillverkare att uh, skjuta ryssar i huvudet det kommer de väl inte dra sig för, tänker jag. Nej, för nu har man ju ändå mjölkat ur andra världskriget in absurdum sedan jag vet inte när. Wolfenstein 3D kanske. Ja, och det får jag säga det Call of Duty köpte jag ju också som skulle vara någon form av återkomst till det här andra världskriget krig. Men där tyckte jag inte ens att det var roligt eh, i multiplayer. Det funkade inte alls med lite större banor och eh, sån här old fashioned vapen. Det, nej, Det var något som inte funkar. Det är mycket roligare med det moderna. Märkligt nog. Ja, det är ju roligare vapen framförallt. allt. Eh, ja. Just det. Jag, Apropå alla spel som jag håller på att köra nu. Det blir li nästan lite mer som någon form av rapportering av hur det går. Eh, jag körde på eh, Octopath Traveler. Mm. Jag börjar väl så småningom närma mig slutet av det spelet. Jag har fått... Eh, du kör ju, vad är det, typ sex stories parallellt i det här spelet. En för varje karaktär. Och jag har nått slutet av en av karaktärerna. Så en av karaktärerna, där har jag, måste man säga, klarat spelet för den karaktären. Ja, okej. Okay. Och sen har jag väl sista kapitlet för de andra. Mm. Eh, men det är väldigt mycket grinding i det här spelet. Men jag pratar Aha. om att det finns ju en skill som heter Bewildering Grace som gör att... Eh, det, det, det är en klass i spelet en karaktär som har klassen dancer och det är en sån skill då att det blir någonting helt random när du använder den mm. det kan vara att alla dina karaktärer blir poisoned eller får alla blir silenced eller fienderna får sleep alltså precis vad som helst kan hända men du kan också få nu får du gånger två experience eller nu får du gånger fem experience eller du får och så vidare och då kan du ju använda en annan skill på en karaktär som är cleric tror jag klassen heter så det gör att du kan använda samma magi två gånger. Mm okej. Okay. Det är lite som mer att double och triple magic i Final Fantasy spelen. Men sen kan du ju alltid boosta din magi så att om du boostar tre gånger så gör man den dansen tre gånger men fyra gånger är max. Och då kan du få ett max antal av den dansen åtta gånger och då ökar ju chanserna att någon av de här grejerna är mer i exp och de, de kommer att stacka på varandra. Mm. Inte supertydligt men jag tror ni fattar grejen. Man kan, <gård> man kan exploita spelet fast enligt spelets egna regler att det är att man ska kunna göra så här. Men en av de grejerna också är att den, det finns, den dansen kan göra att en eller flera av fienderna förvandlas till en rare fiende som heter Kate, tror jag. Mm -hmm. Alltså någon form av kattdjur. Och då, finns det, så då gjorde jag den och då förvandlades två stycken till sådana Kate. En Kate och en mer, ännu mer rare typ av Kate. Man får tusen experience om man lyckas döda en sån. Okej. Okay. Eh, och då blev två fiender sådana och sen sista dansen så stod det exp gånger mm hundra. -hmm. Jag vet inte vad oddsen är för att få exp gånger hundra. Eh, men du vet, när man sitter och skakar bara nu får ingenting gå åt helvete. Ja, <laughs> oh, oh. För de här Kate-fienderna springer iväg efter en turn. Så du måste döda dem under en turn annars så springer de iväg. Ja, ah, okej. Okay. Men då finns det sådana att du kan använda items som gör magiskada. Mm. Så använd inte fiender eller karaktärernas magier eller attacker för då kommer man med största sannolikhet att missa. Men använder du magi med items så kommer den alltid att träffa. Så då dödade du ju alla fiender. Och då blev jag ju nyfiken på hur mycket experience points får jag för det här. Jag fick 160 000 någonting. mm -hmm. Okej, okay. det är att, ganska mycket. Ja, så från att vara mid-game med mina karaktärer i level så var de över end-game efter den fighten. Mm. Okej, okay. då så. Så jag har kunnat... Fast grejen är att man kan fan inte brisa sig genom spelet trots att man är hög level. För det som jag gör nu är att jag försöker låsa upp mera secondary jobs. Alltså du kan ju vara... Ja, inte vet jag. Du kan vara Black Mage och White Mage samtidigt kan man säga. Okej. Okay. Att du har en secondary class till alla karaktärer men sen finns det extra hemliga secondary klasser men då är det sådana här piss svåra bossar som du måste klara för att mm. få dem. Mm. Eh, ungefär som Emerald och eh, Ruby Weapon och de här i Final Fantasy VII, så är det riktigt dyngsvåra bossar. Mm. Uh... Han var glad är att du pratar om det här. För fan vad uppenbart det är att det här är ingenting för mig. Ja <laughs> ah, fy fan. Japans. Rams. Ja, jo så är det ju. Sånt gillar jag. jag gillar, <laughs> ja, exakt. Det, det är en av de stora höjdpunkterna ibland för mig i den typen av spel. Att när du har klarat det mesta i main storyn och du bara har side quests och en jävla massa grinding kvar mm. det är det roligaste tycker jag. Ja fan vad härligt ändå. Nu är det i slutet på tredje skivan på Final Fantasy 8 och bara levlar alla karaktärer till level 100 och hittar alla hemliga grejer och uppgraderar alla vapen till de bästa. Det är det som är det bästa. Och sen när du kommer till sista bossen så är den över på några sekunder för att du är så jävla <laughs> överlevlad. <laughs> ja, det låter kul. Jag älskar sånt. Ja, det låter bra det. Men i Octopath Traveler så verkar det inte funka. För att det är level 50 tror jag. I de här eh, där man hittar sina jättebra secondary jobs. Eh, och då är det fem, level 50 i de ställena på. Så det är så okej okay, men försök inte ens möta en sån där boss om du inte är över level 50. Ah, okay. Men mina karaktärer är på level 70 snart 80 efter att ha varit på level 30 typ. Bara mm. smack. Jag eh, hade inte en chans. Okej. Okay. Så där är jag i det spelet just nu. Jag börjar närma mig slutet. Jag grindar loss. Eh, hoppas på att få exp gånger 100 igen. Jag tror inte att jag kommer att få så det kan jag väl ge upp. Men jag får väl levla karaktärerna som inte har lika hög level. Ja, precis Och så ska jag försöka maxa Så mycket det går i Farf 57 Jag vet inte hur sugen jag är På att ta alla weaponbossar För att det känns ju som att det är En fight kan hålla på i en halvtimme mm. Och då gör du så måste du börja om från början Och då är det Varför? en halvtimme jävla vad frustrerande det, det är inte superkul Så det kan kanske jag skiter i Någon av dem får vi försöka ta men jag har nog inte riktigt kommit så långt i spelet än att jag kan bara satsa på att grinda. Men snart är jag där. Okej. Okay. Sen har du en hel uppföljare att ta det där också sen. Så småningom. Eh, jag har ju Octopath Traveler har göra. Mm. Exakt. Och kan ja, ja. har jag ja, ja, en Remaken ja, ja. som jag ska köra. Jag började ju köra på Playstation för att göra mig redo för Remaken. Men nu har ju Remaken fått en, hunnit få en uppföljare. Så nu får jag ju fan lägga på ett call. Ja, det är ju 380 timmar där då, som du har typ då. Det ser jag fram emot. Ja, det förstår jag att du gör. Men att Jag nöjer mig med... Jag blir så jävla glad när jag läste en sån där titt på det här Indiana Jones-spelet. För jag har ju känt, hoppas det inte blir ja, ett spel i, som skulle kunna vara Uncharted 5. Utan att det verkligen är Indiana Jones. Och de säger att Ja, det är ett gammaldags peka och klicka i första persons skrud. Eh, mycket pussel och sånt där. Och eh, fiender ska helst eh, tas ut en och en. Det, det finns förvisso ett vapen att plocka upp. Men det är inte så spelet ska spelas. Och det tycker jag låter jävligt intressant får jag säga. Ja, men det låter väl lite som filmerna. Det är ju inga actionfilmer direkt. Nej, precis. Ä äventyr med storslagna vyer och pussel. Mm. Och nazister som smälter när de tittar på Gud. Sånt gäller vi. Det gör vi verkligen. Men tror du att det kommer att vara lika omtyckt i alla fall? Kanske bra också som Fate of Atlantis? <laughs> <laughs> ja, det tror jag. Jag tror att det här blir en av få sådana här stora hittar som kanske Microsoft får nu i år. Som de så i väl behöver. Jag tror att det här kommer att bli ett bra spel faktiskt. Um, kommer komma ganska högt på årslistor, så där, det tror jag. Sen kanske det inte kommer sälja multum, kanske. Men jag tror att det kommer vara ett spel som kommer uppskattas väldigt, väldigt mycket. Det tror mm. jag. Det känns i kroppen nu på något sätt. Jag Sl med tanke på att sluta, med, sluta med att det kommer ligga på 60 nu på Metacritic. Jag är helt fel, naturligtvis. Ja, nej, men vi får väl ändå hoppas. Jag tror nog att det här kommer bli bättre än Fate of Atlantis för Fate of Atlantis har den här jävla luftballongssekvensen. Ja, det har det. Fy fan vad det är sikt. Mm. Jag försökte ju för övrigt här också om veckan att spela igenom Grim Fandango som jag gillade en gång i tiden men det kände jag, när det här pallar jag fan inte med. Jag orkar inte springa runt och leta efter saker som jag tyckte var kul en gång i tiden. Inte. Man hade ja, väl inte no tillgång till så många spel på den tiden. Så att, uh, man, nej, precis. Då hade man råd att bli lite trött på det. Och det som <går> gjorde att man man var tvungen att komma vidare för att få spela någonting mer. Ja, precis. Och den tiden är förbi. Jag minns den med glädje men vill inte uppleva den igen. Det jag tyckte var bra med de här uh, nysläppen av Monkey Island 1 och 2 att du har ändå ett hintsystem att för en del är ju extremt kryptiska i de spelen. Ja, precis. Och så här, Men vart fan ska jag gå någonstans? Men då finns det en knapp och så kommer det som en liten ledtråd. Ja, men den här personen kanske har något viktigt att säga. Jag mm. kanske borde fråga den om det här och då går man och gör det och så kommer man vidare. Mm, men alltså jag känner, så jag är inte inne i det inte inne i det tänket längre så här hmm, här står det en bensintank och jag behöver bränsle. Kan jag tanka bilen? nej, eh, jag får gå till marknaden och köpa ett ballongdjur sen hade jag en nål på mitt kontor, då kan jag ju sticka hål på det ballongjuret ballongdjuret och då kan jag fylla det med bränsle och hälla i bilen mm. bara, nej, det där orkar jag bara inte med längre, kände jag det är jävligt kryptiskt om ja, det är sådana grejer som är konstigt en av de märkligaste sådana grejerna det är väl den är, vad fan är det, det tredje Monk Island är det Curse of Monk Island det heter? jag tror det då du ska få tag på en skattkarta och då ska du ha någon form av friteringsolja och hälla, hälla på ryggen på någon som ligger och solar. Så jävla dumt. För att, för att han har kartan tatuerad på ryggen. Mm. Och så sliter du av huden och så har den karta. Mm. Det, är, det är mycket humor i den lösningen förstås, men det var då det. Bara, jag. Nej, nej, men jag, jag. har ett papper och jag har en fjäder med bläck. Jag kanske kan teckna av kartan. Nej, nej nej det går inte. Nej. nej. utan jag ska bränna sönder och få rygg och slita loss huden på dem. Mm. Det är lagom brutalt och härligt. Det spelet körde jag aldrig klart. Jag vet inte vad det var mm. ens bra. Det är väl det sista som anses vara bra kanske förutom den nya då som kom här, här om året det borde någon fan ha kört Gabe Rush Treewood eller vad heter den? <laughs> exakt, exakt. Ja, oh, det är bra grejer. <laughs> men eh, mer än så tror jag inte att jag har. Om eller jag kan väl bara slänga ut några rekommendationer då för att <laughs> eh, rädda Halloween-grejen här nu, men mm. eh, jag är väl inne kollade om på um, Wednesday den serien. Ja. Det är bra Halloween-feeling i den. Ja, det är det verkligen. Så den kan ja, men Den gillar jag. Fast jag funderar på om jag ska titta om den nu, i och med att det är en säsong två på G, mm. så behöver jag nog se den en gång till, tror jag. Eller om det blir så att jag kollar upp någon, om det kommer någon sån här som går igenom första säsongen lite snabbare. För man det brukar ju man... oftast vara en recap. Mm. Ja, tack. Det är så det heter. What We Do In The kommer jag alltid rekommendera. Den har en jättebra Halloween-feeling också. Vad vi ska göra i Skuggorna. Äh. Sen vet jag att det är, antagligen bara är jag och Evelina i hela världen som tycker den är bra. I alla fall så känns det. Men... Nej, det men, framförallt så har jag väl sett lite att eh, det har kommit en ny säsong relativt nyligen va? Mm. Att eh, många tycker att den inte höll hela vägen av det jag har sett. Vad folk tycker. Att de, Det finns många som verkligen har uppskattat den men är lite besvikna på den senaste säsongen då, fram mot slutet. Så där får vi ju se vad du ja, tycker. Jag har bara sett tre avsnitt än så länge. För det ja. fanns inga fler på max. Det kanske kommit fler nu. Men de Aha, avsnitten det lät ju märkligt. Då kanske jag blandade ihop det med något annat. Då, för jag trodde att den var helt klar. Nämligen. Men förra säsongen tyckte nog jag också slutade, Tyckte jag nog heller inte att slutet var något vidare på. Ja, okej. Okay. Så det kanske var det som var det du sett. Men jag vet inte, eller så har folk en annan typ av maxprenumeration där man får serierna direkt istället för att behöva vänta till nästa vecka som när du hade tablå-tv-skit en gång i tiden. Ja, precis. Ja, det blir spännande att se. Men de tre avsnitten jag har sett hittills ja, fick mig att garva rätt mycket alla tre avsnitten. Mm, gött. Men det är väl mina största rekommendationer just mm. nu. Ja, det, det, finns, det finns fler, men jag har säkert nämnt dem i andra Halloween-avsnitt. Antagligen. För det är inte jättemånga nya grejer jag kommer på. Nej, inte det, jag heller just nu. Det går väl aldrig fel att kolla på fredag den trettonde filmerna. Så Nej, verkligen inte. Eller för den delen Scream eller Halloween-filmerna. Det går ju också alla tider att titta på, tänker jag. Ja, precis. 13, ja, det skulle jag kunna säga. Jag gillade trean jävligt mycket när jag var tonåring, men jag tror fan inte att den är så jävla bra egentligen. Så Fredan 13, ett, 2, 4 och 7 ska man i alla fall se. Mm. Då så. <laughs> det blir bra. <laughs> men känner vi oss klara där kanske? Ja, det tror jag att vi gör. Så får vi väl se. Det kanske är så att ni får det här så där halloweeniga avsnittet lagom till jul då. Ja, uppenbarligen. Jag tror någon fetlar så in i helvetet. Ja, eller så får vi hitta en annan lösning. Det är en gammaldags metod jag har. Men eh, vill du säga någonting innan vi slutar? Eller? Nej, jag vill bara tacka så mycket för att ni har lyssnat. Precis som vanligt. Och eh, jag vill tacka alla tre gånger. Säg vad.